ועל דבשת גמלים עוצרותם, על העם לא יועילו. ומצרים, הבל וריק יעזרו. לכן קראתי לזאת, רהב הם שבת. עתה, בוא, חוטבה על לוח איתם, ועל ספר חוקה. הותחי ליום אחרון, לעד עד עולם. כי עם מריחו, בנים כחשים, בנים... לא עבו שמוע תורת אדוני. אשר אמרו לרועים לא תראו, ולאחוזים לא תחזו לנו נכוחות. דברו לנו חלקות, חזו מהתלות. סורו מיני דרך, הטו מיני אורח, השביתו מפנינו את קדוש ישראל. לכן, כה אמר קדוש ישראל, יען מואסכם בדבר הזה. ותבטחו בעושק ונלוז, ותשענו עליו, לכן יהיה לכם העוון הזה, כפרץ נופל, נבעה בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה, ושברה כשבר נבל יוצרים כתות, לא יחמול, ולא ימצב עם חיתתו חרס, לחטות אש מיקוד, ולחשוף מים מגבה. ככה אמר, אדוני אלוהים, קדוש ישראל, בשובה ונחת תבשעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם. ותאמרו לו כי על סוס ננוס, על כן תנוסון, ועל קל נרכב, על כן יקלו רודפיכם. אלף אחד, מפני גערת אחד, מפני גערת חמישה תנוסו,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 ונתן לכם, אדוני, לחם צר, ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך, ואוזניך תשמענה דבר, מאחריך לאמור, זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תסמאילו. ותמאתם את ציפוי פסילי כספיך, ואת עפודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבה, צא! תאמר לו. ונתן מתר זרעך אשר תזרע את האדמה, ולחם תבואת האדמה, והיה דשן ושמן, יראה מקנך ביום ההוא קר נרחב. והאלפים והעיירים, עובדי האדמה, בליל חמיץ יאכלו, אשר זורה ברחת ובמזרה. והיה על כל הר גבוה, ועל כל גבעה נישאה, פלגים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 מלאו זעם, ולשונו כאש אוכלת, ורוחו כנחל שוטף עד צוואר יחצה. להנפה גויים בנפט שווא, ורסן מטעה על לחיי עמים. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ושמחת לבב, כהולך בחליל, לבוא בהר אדוני אל צור ישראל. והשמיע אדוני את הוד קולו. ונחת זרועו יראה בזעף אף, ולהב אש אוכלה, נפץ וזרם, ואבן ברד. כי מכל אדוני יחת אשורו, בשבט יכה. והיה כל מעבר מטה מוסדה, אשר יניח אדוני עליו בתופים ובכינורות, ובמלחמות תנופה, נלחם בם. כי ערוך מאת מול תופתה, גם היא למלך הוכן. העמיק הרכיב, מדורתך אש ועצים הרבה, נשמת אדוני כנחל גופרית בוערה בח.